Həvarilərin işləri 28. ci fəsil Xilas olandan sonra öyrəndik ki, adanın adı Maltadır. Oranın sakinləri bizə gözlənilməz bir mehribanlıq göstərdi. Hava yağışlı və soyuq olduğu üçün ocaq qalıyıb hamımızı hərarətlə qarşıladılar. Paul bir dəstə çıxdı götürüb ocağa aldı. O zaman istinin təsirindən bir gürzə çıxıb onun əlinə yapışdıq. Oranın sakinləri Paulun əlinə ilanın yapışdığını görəndə bir-birinə dedilər. Demək, bu adam qatildi. Dənizdən xilas olsa da, ədalət ilahəsi onu yaşamağa qoymur. Amma Paul əlini sülkələyib, ilanı oda ataraq heç bir xətər görmədi. Cəmaat gözləyirdi ki, Paulun bədəni şişəcək, yaxud birdən-birə yıxılıb öləcək. Amma çox gözlədilər, ona heç nə olmadığını görəndə, Fikirlərini dəyişib dedilər Bu bir Allahdır O yerin yaxınlığında Malikane var idi ki Ora adanın baş məmuru Publi adlı bir şəxsin idi. Bu adam bizi öz evində qəbul etdi Və üç gün bizə mehrmanlıqla Qonaqpərvərlik göstərdi O ərəfədə Publinin atası Qızdırma və qanlı ishal üzündən xəstə yatırdı Paul xəstənin yanına gəldi Və dua edərək əllərini Onun üzərinə qoyub sağatdı Bu hadisədən sonra adadakı qalan xəstələr də gəlib şəfat atdı. Bizə çoxlu bəxşiş verərək şərəfləndirdilər. Biz dənizə çıxamda isə bizə lazım olan şeyləri gəmiyə yüklədilər. Üç aydan sonra qışı adada keçirmiş, başında əkiz tanrılar heykəlini gəzdirən bir İskəndəriyyə gəmsi ilə dənizdən yelkəm açdıq. Sirakoza şəhərinə çatıb üç gün orada qaldıq. Oradan yolumuza davam edərək, Regiuma gəldik. Ertəsi gün əsməyə başlayan canıb küləyinin köməyi ilə iki günə Puteoliya çatdıq. Orda rastlaşdığımız imanlı bacı qardaşlar bizdən xaiş etdilər ki, onların yanında bir həftə qalaq. Sonra Romaya çatdıq. Bizdən xəbər tutan Romadakı imanlı bacı qardaşlar bizi qarşılamaq üçün Abbi bazarına və üç mühmanxanıya qədər gəldilər. Paul onları görəndə, Allaha şükür edib, ürəyləndi. Romaya gələndə, Paola izin verildi ki, bir əskərin nəzarəti altında tək yaşasın. Üç gün sonra, Paul Yahudilərin orada olan başçılarını toplantıya dəvət etdi. Onlar bir yerə yığlandın sonra, Paul onlara belə dedi. Soydaşlar, xalqımıza və atababalarımızın adət ənənəsinə zid heç nə etmədiyim halda, Yerusəlimdə həbs edilib romallara təslim edildim. Onlar məni suala çəkəndən sonra azad eləmək istədilər. Çünki ölüm cəzasına layib bir təksirim yox idi. Amma yəhudilər buna qarşı çıxanda məcbur olub qeyisərin məhkəməsinə müraciət eləmək istədim. Lakin öz millətimi heç nədə ittihamlandırmaq istəmirdim. Bu səbəbdən sizi bura görüşüb söhbət eləmək üçün çağırmışam. Axı, mən İsrailin ümidi uğrunda belə zəncirlənmişəm. Onlar Pavla dedi, Yahudiyadan sənin barəndə nə məktub almışıq, nə də buraya gələn soydaşlardan kimsə sənin barəndə bizə xəbər gətirərək pis bir söz deyib. Biz sənin fikirlərini sənin özündən eşitmək istəyirik, çünki hər yerdə bu təriqətə qarşı çıxıldığını bilirik. Bir gün təyin edib, həmin gün daha böyük kütlə ilə Paulun qaldığı yerə gəldilər. Paul şəhərdən axşama can Allahın patişahlığından şəhadət edərək onlara açıqlama verdi, həm Musanın qanunundan, həm də Peyğəmbərlərin yazdıqlarından onlara İsaya ya inandırmağa çalışdı. Bəziləri onun sözlərinə inandı, bəziləri isə inanmadı. Bir-birləri ilə razılığa gəlməyəndə Paulun bu son sözlərinə qulaq asıb ayıldılar. Müqəddəs ruh, Yeşaya Peyğəmbərin vasitəsilə atababalarınıza bu gözəl sözü dedi. Get bu xalqa bunu çatdır. Eşitdikcə eşidəcəksiz, amma anlamayacaqsız. Gördüycə görəcəksiz, amma qanmayacaqsız. Çünki bu xalqın ürəyi kütləşdi, qulaqları ağır eşitdi, gözlərini yumdular ki, gözləri ilə görməsinlər. Qulaqları ilə eşitməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar və mənə sarıd dönməsinlər ki, mən onlara şəfa verim. İndi bilin ki, Allahın verdiyi bu xilas başqa millətlərə göndərilib və onlar buna qulaq asacaq. Paul düz iki il kiraya tutduğu evdə qalıb, yanına gələnlərin hamısını qəbul edirdi. Heç bir maniyə olmadan, tam bir cəsarətlə Allah’ım patişahlığını vəz edir, və Rəbbi İsa Məsihlə bağlı həqiqətləri öyrədirdi.